Esto es ahora a mitad del ambiente medieval de la Iglesia de Rengo con la pastora de la parroquia Soili Juntumá, que también es la presidenta de amigos del Camino de Santiago. Kiitos, että sain tulla haastattelemaan sinua. Oletko tullut Rengon seurakunnan kirkonherroksi sen takia, että olet kiinnostunut Jaakontien vaelluksesta, vai onko Rengon kirkon historia saanut sinut kiinnostumaan pyhiinvaelluksen traditiosta. Varmasti molemmat asiat, mutta ennen kaikkea tämä vanha kaunis 500 vuotta vanha kirkko, joka sitten osoittautui Pyhä Jaakon kirkoksi ja pyhiinvaellusreitin Jaakontien pohjoisimmaksi päätepisteeksi, mikä tietysti kiinnosti kovasti ja olen, olen tosiaan nyt tämä Jaakontien ystävien puheenjohtaja. Osittain jo vastaus tulikin, mutta miten Rengonkirkko liittyy Santiago ja Komposteilan pyhinvailukseen? Jo vuodelta 1501 tai 1502 on historiakirjoissa maininta saksalaista pyhinvaltaista, joka kävi täällä Jaakontien pohjoisimmassa päätepisteessä. Varmasti niitä on ollut muitakin, mutta yksi on merkitty historiakirjoihin. Että kyllä tämä on maailmankartalla ollut jo kauan ja uskon, että tulee pysymään. Miten tämä pyhivailuksen traditio elää tämän päivän Suomessa? No se, on, se on voimakkaasti lisääntynyt paitsi Suomessa, niin kaikkialla maailmassa viimeisen parinkymmenen vuoden ajan. Ja Turun arkihippakunnassahan oli pyhivailussihteeri Kalle Elonheimo, joka, joka järjesti ja elvytti tätä pyhivailusperinnettä. Ensiksi pyhän Henrikin vaellusta Turusta Köyliöön. Ja eri puolilla Suomea on monenlaisia vaelluksia. Tämä pyhivaellusperinne on minun mielestäni eräänlaista vastakulttuuria nyky, nykyajan hektiselle elämänmenolle. Tämä on hitainta mahdollista matkan tekoa ja moni kaipaa sitä. Olet itsekin vaeltanut Santiago de Compostelaan. Mikä sinut sai vaeltamaan? No ajattelin, että viran puolesta pitää mennä katsomaan se eteläisinkin päätepiste, kun täällä pohjoisemmassa päätepisteessä olen virassa. Ja, ja toki kiinnosti vaeltaminen ja on aina kiinnostanut. Ja se kokemus oli kyllä aika uskomaton. Ensiksi tuntui, että on mahdotonta tämmöistä urakkaa selvittää, mutta sen jälkeen taas tuntui, että olen ikään kuin ylittänyt itseni ja se on mahdollista että jalkoja poltteleet aina pitäisi päästä jonnekin. Seuraava vaellus on Jaakon vaellus Jaakon päivänä täällä Rengossa, Rengon lähiympäristössä. Olet protestanttisen kirkon pappi. Mitä mielestäsi on vaelluksen tavoite sitä suunnittelevalle seurakuntalaiselle? No, pyhivaellushan on aina myös hengellinen matka omaan sisimpään. Ja, ja tietysti tämä fyysinen harjoitus on yhtä tärkeää kristitylle kuin kenelle tahansa ihmiselle. Ja pyhiväilyksellä myös, myös rukoillaan sekä yhdessä että erikseen itsekseen. Ja todellakin se on matka ennen kaikkea omaan sisimpään. Se on elämän arvojen ja oman elämän pohdintaa. Ja ehkä usein myös uuden löytämistä. Suuret kiitokset haastattelustasi. Ja toivon, että 25. päivä heinäkuuta niin kirkko on täynnä pyhiväiltäjiä. Kiitoksia.